Alhamdulillahi Rabbil Alameen, sallallahu wasallama wa baraka ala labina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zahvala Allah subhanahu wa ta'ala, gospodaru svi svjetova, donosimo salavate i salama na Allahu pesanika Muhammadu, nemočasnu u poradicu, plemenite ashaba i sve one koji ih budu slijedili na dobročinstvu i bogobojaznosti do sudnjega dana. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam pokaže istinu istinom i olakša njeno sljeđenje i da nam pokaže zabludu zabludom i olakša njeno klonjenje. Draga i poštovana braćo, čovjek kroz ovaj život svjedok je mnogim događajima koji se događaju oko njega iz kojih mora da uzme ibrete i pouke vrijeme u kojem živimo život kojim nas je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala obdario i počastio prepunje ibreta i povuka koje čovjek treba da iskoristi u pravom smislu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kune se vremenom u Koranu zato što je vrijeme taj period u kojem se dešavaju i događaju djela bilo dobra ili loša kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala والعصر ان الانسان لفي خسر تكوبي vremena doista je čovjek na gubitku illal ladina amanu wa amilus salihat irade dobra djela wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr drugima oporučuju vasijete istinu steđenje istine koji jedni drugima preporučuju strpljivost na sleđenju istine radi bitnosti vremena uzvišeni allah subhanahu wa taala kune se upravati tim vremenom i djelna sha'nu sanakune osim sa onim što je bitno i vrijedno kod njega, subhanahu wa ta'ala. Kažemo, čovjeka često neki prizor kojeg ugleda i koji posvjeduči potakne na razmišljanje, navede ga da se promijeni, da napravi velike promjene u svom životu, možda često ostavi veći i jači uticaj na njega nego kuranski ajet ili haditha lao poslanika sallahu alihi wa sallam. Svakog dana možda čitamo na desetine ili stotine ajeta i haditha, ali malo šta od toga utiče na nas, malo šta od toga navede nas na promjene. Za razliku ako nešto vidimo lično na nečijem primjeru, da je primijenio a ajet ili hadis Allaho poslanika sallahu anehi wa sallam, to često navede nas, da se povedemo za njim i olakša nam primjenu iz toga. I znam lično primjera nekoliko da su ljudi počeli klanjati namaz samo zato što je se našao u društvu u kojem se klanja. Našao se na skupu gdje svi oni koji su bili prisutni obavljaju namaz i kada je nastupo vrijeme namaza, postidio se i ustao klanjati sa njima i nikad vi Namaz. Iako je znao da je namaz obavezan, iako je možda hiljadama puta čuo u svom životu da je obavezan, da je dužan da klanja, nije počeo klanjati dok se nije našao u situaciji koja ga je primorala tako da kažemo da i on bude takav. Draga je poštovana braćo, čovjek mora da uzme i breta i pouke onom što se dešava oko njega. Ljudi se razlikuju svojim djelima. Vidite ovdje večeras na ovom predavanju, nismo svi došli na isto vrijeme, jel tako? Ima oni koji su prvi ušli u ovu prostoriju, ima oni koji su došli zadnji. Oni koji su došli prvi, oni su pretekli drugi u hajru. Večeras kada smo klanjali akšan namaz, vidjeli smo kada smo ušli u džamiju da su neki ljudi već bili u džamiji prije nas. Pretekli su nas u hajru. Kada dođemo na Saba, namaz u džamiju, rijetko kad se možemo naći u situaciji da smo mi prvi došli u džamiju. Osim neki nekim manjim mjestima, ali većim gradovima, rijetko kad možeš doći u džamiju da te niko nije pretekao. Šta je navelo onog da dođe prije tebe u džamiju? Zaista je istinu rekao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kada kaže zaista je vaš trud raznolik. Oni koji se trude za džennet, njihov trud nije isti. Neći trudje, veći, neći trudje manji. Isto tako i oni koji se trude za džennem. Neki su ranije zaslužili džennem, a neki su kasnije. Pogledajmo samo Mekanski i Medinski harem. Oni koji su bili na hadžu na umri, inshallah subhana taala počastio da posjete ta mjesta, nikad ne možeš doći u Mekanski harem ili u Posanikovu sallallahu alejhi ve sellem da se ti prvi tu. Je l' tako, Kenan? Jesi ikad ušao harem da niko nije pri tebi? Nikad. Uvijek ima ljudi koji ste pretekli ih. Uđite u Mekanski harem u bilo koje doba dana ili noći. Vidjećete kako su vaš narodi Ni nekoliko ljudi narode je pretekao hajer. Evo sad dok sjedimo na ovom mjestu, ako bi pravili direktan prijenos iz Mekke preko satelita ili preko interneta, vidjeli bi kako ljudi, neki telafil kokjave, neki uče Kur'an, neki klanjaju, neki dove. Dok mi ni gledamo, oni su ibadat. U bilo koje doba dana i noći upali, direktan prijenos pa ćeš viditi. Dok ti njega gledaš, on ibadeti. Šta ga je navelo da te pretekne hajer? Odko da on ibadeti dok ti njega gledaš? Svi ljudi se razlikuju. Nekad dođeš 2 sata ranije, odeš da Na namaz u poslaniku sallallahu alayhi wa sallam džanju. I misliš da ćeš naći prazan prvi saf, kad ono pet safova prijatelja. I ti ljudi su ustali ranijali, su. oni poranili. Došlo tri, četiri, 5 sati prijatelja, a ti su došao samo dva sata. Tako će isto biti i ređe na hiretu. Oni koji su radili dobra dijela na dunjavku, koji su preticali druge u dobrim dijelima... Isto tako će na Heretu da preteknu druge u deređama. Pogledajte samo na ahlak ljudi, jel' tako? Svi mi znamo u svojim životima, u svojim ličnim primjerima, ljude u svom okruženju koji su primjer u lijepom ponašanju. Šta ih je navjelo da budu tako? Zašto mi nismo primjer u lijepom ponašanju? Kako to da se oni preteknu u tome? Uzmite trud onih koji se trude u propagiranju za blude. Uzmite trud kršćana i židova. Uzmite trud novotarski sekti, okud šija i sufija. I vidjećete koliko se samo trud u propagiranju svoje zablude. Pogledajte šije. Pogledajte primjer šija u Bosni. Koliko samo ulažu i metka u širjenju svoje zablude. Koliko samo projekata, koliko knjiga oštampanih. Neko je taj metak predansirao, neko je to odvojio od sebe i dao. Koliko mi udjelujemo radi istine, radi pravog puta, a tvrdimo i svjedočimo za sebe da smo na pravom putu. Lično znam primjer šehova, kučača Korana, koji su sufije, možda se trljaju od kaburove, ali kada pogledaš njihov trud koji ulažu, u hizmetu Allahove subhanuvatana knjige Kur'ana i uporediš taj trud sa onima koji tvrde za sebe da su na pravom putu i udaraju se u prsa i govore da su oni na putu ispravni predvodnika vidiš da je njihov trud daleko veći šta ih je nabelo da, jel to oni više vole Kur'an od ovih drugih zar ovi drugi nisu preći da hizmete Allahovu knjigu odovi. Znam jednog šeha koji ustane na sabah namaz i klanja u jednoj velikoj džami i posle sabaha drži predavanje. Posle tog predavanja sjedne i preslušava učenike u trajanju dva sata preslušava svako ko je došao po stranicu ili dvije korana. Nakon toga krene kući, sjede u svoj auto i učenici koji žele da malo više uče pred šehom sjednu sa njim u auto i voze se do šehove kuće i skoriste to vrijeme da prouče pred njim još više korana. U par prilje Prilika bio sam svjedok da ovaj čovjek padne u nesvijest od umora. Pred kućom padne u nesvijest od umora. Ne uzma nikako naknadu zato. Jednom prilikom smo ga morali unijeti. Gotovo pa unijeti u kući. Čovjek je Sufjan. To bude oko 9 sati. Odmani se malo do podne namazan. Nakon podne ide u drugu džamiju. Klanja podne namaskao imam i sjedne i preslušaje učenike koji dođu. Po dvije, po tri, po četiri stranice, zavisno od broja oni koji su prisutni. Nakon toga opet sjeda auto, ali ide na radno mjesto u profesiji. Je apotekar, farmaceut. Ima svoju apoteku od koje živi. Opet, nakon podne namaza, kad zaviši sa preslušavanjem, učenici napune njegovo auto i uče Kur'an pred njim, sve do, do njegove apoteke. Kada stignu od apoteke, u apoteci je već obezbijedio dvije, tri stolice koji su namijenjene za ove učenike i sjednu sa njim u Kada dođu mošterije stanu, kada izrađu mošterije nastave sa učenjem Korana. Pogledajte ove primjere. Nakon toga... Kada završe učenje i kada se završi šeho radno vrijeme, ide kući i malo odmori i nakon akšama mu dolaze ljudi koji inače nemaju priliku da uče pred njim u halkama. Kao ljudi iz politike, kao ljudi iz policije, iz vojske i tako dalje. Dođu i uče pred njim Kur'an u njegovoj kući. Sve dok ne završe i onda idemo iz početka. Klanja, klanja sabah i njegovi dan se ovako ponavljaju. Pogledajte njegov čitav dan ispunjen pod učavanjem drugih Kur'ana. Pogledajte dalani uprutiti na pravi put. Možda imaju pri sebi grijeha i zabluda i pogrešnog razumijevanja, ali je njihov trud daleko veći od mnogih koji zasebe tvrde da su na pravom putu i možda i jesu na pravom putu, ali su zakazali po pitanju e, Allahu subhanahu wa taala vjere. Pogledajte samo primjere koje navodi Šejh Halid Cep. Jednom prilikom je posjetio jednu zemlju u Africi, u afričkom kontinentu, nije bitno koja je zemlja, Otišao da posjeti muslimane od toj zemlji i da ih savjetuje, da im drži predavanja, da ih obiđe i tako dalje. I kaže kada smo sletili u glavni grad, na aerodromu su nas dočekali studenti daje koji su iz te države, koji su inače studirali u Saudijskoj Arabiji, sa kojima je dogovorio posjetu. I kaže prvo što su nas pitali kada smo stigli, da li želimo da posjetimo i da odemo na mjesta u koja inače idu oni koji dođu u posjetu te zemlje. Na koja inače idu daje. Ili želimo da odjemo na mjesta na koja niko ne ide. Kaže, mi smo im rekli želimo da objeđemo mjesta na koja niko drugi od ne ide. Kaže, odmah su sjeli, napravili nam plan i program posjeti. Odmah ujutro... Sutradan o tom programu imali smo da posjetimo jedno selo koje je bilo blizu tog glavnog grada. Kaže prije nek što smo krenuli ove daje se nam se obratile i pojasnile nam da selo nije daleko od grada, ali je put koji vodi do sela malo problematičan. Rekli su da će možda na tom putu naići na stvari koje neće biti lijepe. Možda će se naći u neprijatnoj situaciji. Pa su nas još jednom priupitali da li smo spremni da idemo do tog sela ili ne. Kaže šeh, mi smo rekli da smo spremni da idemo. glavnom kaže seli smo u malo auto, šeh i oni koji su bili u njegove i ovi studenti koji su ih dočekali, morali smo da prođemo kroz put koji nije bio baš provadak. Put je bio ispunjen vlato. Kad smo ušli na tu stazu neprijatni milici su dolazili sa svih strana. Gotov da se nismo pogušili. A mi u autu kaže sad nas baci to vlato na desnu stranu, sad nas baci na lijevu stranu. I kaže šeh, ja sam usaj bi pomislio, subhanallah, radimo dijelo, niko drugi nije ovo radio. Zamisli samo koliko navrad imamo kod uzvišenog Allaha, subhanahu wa ta'ala. Kaže, dok se mi vozimo po tom putu i rizikujemo svoj život i smatramo da imamo veliku navradu kod uzvišenog Allaha, subhanahu wa ono po tom blatu hoda posim nogama bijeloputa djevojka zagrnuta u crni ogrtač. Pazite, ovo su istinti događaje. Istinti događaje koji se desili prije paš godine. Djevojka bijeloputa u afričkoj zem zano u koji niko nije ideo ka selu do kojeg nema pruhodnog puta. Kaže, šeš, ja sam ostao zaprepašten. Upital sam ove naše saputnike, ko je ova djevojka i šta ona radi na ovom putu. Kažu, to je djevojka koja je došla iz Italije, svaki dan ide iz glavnog grada i su osjeli, do ovog sela pješke, da bi pokrštavala muslimane u tom srnu. Svakog dana ide pješke, kroz to blato, do ovog sela da bi pokrštavala muslimane. Kaže, djevojka nije imala više od 18 godine. Onda sam rekao da smo mi zakazali pitaju da. Oh, a devojka poziva u zavodu, poziva u kufor, u nevjesto i Ostavila je sve ljepote koje ima priliku da uživa u Europi ostavila je svoju familiju, ostavila je sva bogatstva, nije otišla u Afriku ni u lijepa mjesta koja postoje u Africi, nego je došla u mjesto u kojem nema nikakvih tragova savremene civilizacije da poziva ljude u krišćanstvo. I to selo je bilo 100% muslimansko. Kaže, kada smo stigli do sela, provodali smo po selu i naišli na nekoliko koliba za koje kažu da je to škola u kojoj pohađaju djeca muslimanska vjeronauku ili uzimu moje osnovna saznanja o vjeri i o dunyaku. Kada smo ušli u te kolibe, kada smo pogledali šta se nalazi u tim kolibama, nema ni tepih, nema ni prozora, kako treba kažet. u tim kolibama je položena slama i tu muslimanska djeca uče, idu u školu. U jednu od tih koliba je ograđen prostor za koji kažu da je to kancelarija od direktora. Kaže, ja sam došao do te kancelarije kad ono na nekoliko knjiga poređani. Upitao sam ih o kakvim knjigama je riječ, pa su rekli da su to udžbenici koji se ste u ovoj školi, ali radi nedostatka učbenika nema niko pravo da iznese ove knjige iz ove kancelarije. Učitelji koji podučavaju djecu prije nego što odu u učionice, dođu u ovu kancelariju i prepišu ono što ih zanima, ono što im je potrebno i onda idu i prenose to djeci. Nipošto se knjige ne smiju iznijet iz ove kancelarije, ni direktor, ni učitelj, ni učenik nemaju pravo iznijet ove knjige iz kancelarije. Kaže šeh, uđao sam jednu knjigu da pogledam o čemu je riječ, kad ono koji pog u Saudijskoj Arabiji za osnovnu školu, obični uđbenik za osnovnu školu koji se koristi u Saudijskoj Arabiji. Kaže, otvorio sam prvu stranicu, Pisalo je ime i prezime dječaka je pripada ovaj udžbenik, ime škole u koju je išao, bilo je još nekoliko crteža i kaže ispod je pisavo i ime fudbalskog tima za kojeg je navijao. Pogledajte koliko ovi ljudi cjene knjige. Obični udžbenik za osnovnu školu kod njih je vrijedni od zlata i od dragulja. Ne smije ga niko iznijeti iz ove kancelarije. Čuvaju te udžbenike kao što ni čuvamo svoje pare u seforima, da se ne bi oštetili ti udžbenici. Samo zato što je na arapskom jeziku, samo zato što je možda i Arame. To je za njih vrednije od ne znam kakvog blaga. A mi i danas, uzvišan je Allah subhanu wa ta'ala počastio nas je sa mnogim blagodatima. Pogledajte knjiga i na arapskom i na bosanskom, prevedeni ih danas na uređajima, u formatima skeniranih knjiga, na internetu, dostupne informacije, da li smo zahvali na tim blagodatima ili ne. Pogledajte, mi ne govorimo i ne prepričavamo nikakve bajke Ovo su istinti događaj, ovi ljudi i dan danas živi i ovo selo i dan danas postoji. Čovjek prepričava ono što je lično svojim očima vidio, kako žive muslimani danas dok mi uživamo. Nakon toga Kaže, obavijestili su nas da postoje još jedno selo koje je slično ovom, ali je udaljeno hiljadu kilometara od ovog sela. I kaže, ne je da dođemo do tog sela osim sa trgovačkim avionima. Kaže, ali postoje jedan problem. Avioni koji odlaze do tog sela prevlače El Khat. A El -Khat je bilka opojna koja raste u Južnoj Africi i u Jemenu. Siju tu bilku u prijedijelima u kojima žive idolopoklonici i onda nose tu bilku i prodaju je u mjestima gdje žive siromašni muslim. I kaže šef mi smo rekli da tu ne donosi obzir mi smo došli u davo inna allah subhanahu wa taala da je priliči nama i ne dolikuje da izmetimo allahov vjeru a da koristimo kao prijevoz avione koji prevoze taj razrad sa ciljem da nanosi štetu muslimanima i onda su nam rekli ovi studenti postoji još samo jedan način da se prebacimo do tog sela a to je da zamolimo jednog od generala koji je bio musliman u vojsci da nas prebaci do tog sela sa vojnim avionom kaže oni su otišli porazgovarali sa tim generalom i oni i im je dopustio da odlete do tog mjesta sa njihovim avionom. Uglavnom, kada su stigli do tog sela, odsijeli smo u objektu za koje kažu da je hotel. Nije imao ni prozora, ni čiste vode, ni struje, ni ništa što ukazuje na to da je hotel. I onda su nam servirali hranu, kaže, ne znam u kako je hrane reć, nešto je bilo sa mesom. Sam da mi donesu vode da operem ruke. I oni su mi donijeli bokal sa vodom, kada sam pogleda u bokal, ta voda je bila boje kane. Znate kakve boje kana? Smeđoj i Kaže, rekao sam im, ova voda će samo isprlja ruke, alići oprat. oprati. Kaže, nemamo druge vode. To je voda koju sipamo s rijeke. A kujel išao u vodu, gojuro, nakonješeni, nema druge vode. Za za pranje imamo samo vodu za pić. Kaže, nakon toga smo odmorili i krenuli da hodamo po selu. Takođe smo došli do jednog objekta, riječ o kolibama, koje imaju Tu je bila postona Srednja, škola, vrtić i bilo je nekoliko objekata koji su bili prepušteni u dolicama da ih koriste, u njima su učili šivenje i druge zanate. Uglavnom kada smo obilazili te objekte, kaže, iza tih objekata, pod istom ogradom, bila je druga građevina koja nije ličila na, na ove građevine evropskog stila oko te građevine bili su posijani plodovi, za koje je također korištena sadrmena tehnologija za navodnjavanje. Onda sam ja upitao, kaže, ove studente, o čemu je reč? I otkud ovaj objekat ovakvog izgleda kod ove škole? Pa kažu, taj objekat je sagradio jedan također italijan, Koji je došao u ovo selo da pokrštava muslimane. I boravio je 17 godina u ovom selu. Boravio je 17 godina u ovom selu pokrštava muslimane. I Allahom dozvonom niko od muslimana mu se nije odazvao. Ni muško, ni žensko, ni djete, ni starac, niko. I nakon 17 godina je napuštio ovo selo. I rekao, odao ja u penziju, neću više baviti se kršćanstvom, ne. Nakon 17 godina truda i nikomu se nije odazvao Čovjek je odlučio samo da promijeni mjesto. Boga je to ovaj trud. Sedamnest godina, sedamnest godina pokrštavao muslimane. I nikomu se nije odazvao. Nije možda sedamnest dana kada bi neki projekat pokrenuli, da nam se niko ne odazove i da niko ne prisustuje tu, možda sedamnest sati ne bi ustraljalo. Da ne govorimo sedamnest dana, 17 mjeseci, 17 godina. Kaže, dok je boravio na ovom mjestu, malo pomalo je sagradio ovaj objekat i obavljao tu svoju aktivnost. Prostit ćemo taj objekat u čošku tog objekta je bila jedna sova Ovu sobu je on ostavio pod ključem da niko ne koristi. Tu je odboravio, tu je spavao, tu je i badetio na svoj način. Kaže, ja sam provirio kroz rozdob te sove kada ono veliki železni krst okače na zidu, nešto slično malo samostalno. Kažu, ovaj čovjek je boravio samo u ovoj so samo je boravio u ovoj Pogledajte koliko ljudi koji pozivaju u zabludu, koliko se žrtuju, koliko su skromnje na dunjavnju. Poziva u kršćanstvo, poziva u nevjestvo. U ovom tu postotnom muslimanskom selu 17 godina ustrajao na svojoj zabludi. Pazite, čovjek kada poziva pa mu se ljudi odazivaju, toga možda podsjeće da, da ustraje, ali njemu se niko nije odazvao. I pored toga 17 godina se strpio. Kaka je status sad sa ovim objektom? Kaže, on je taj objekt registrovao kao humanitar i obo miesto pridogaj A država je predala ovaj objekat stanovnicima selom i stanovnici tog sela su predali taj objekat na korištenje dajama koji dođu u to selo iz njihove države. Sad je taj objekat prešao u vlasništvo i korištenje daija. Kaže, nakon toga obavijestili su nas da postoje još jedno selo, slično selo ovom, do kojeg također nije moguće doći osim sa trgovačkim avionima. Međutim, ovaj put nije bilo riječ o avionima koji prevoze droge, pa smo krenuli do tog sela sa avionom. Dok smo letjeli, kada smo se približili tom selu, Kaže, ja sam iz aviona pogledao kad ono čista libnina, nigde znakova savremene civilizacije, osim jedna cesta držine je 30 metara na koju treba da se spustimo, da sletimo. Kada smo sletili na tu pistu, na taj aerodrom, ako se može nazvati aerodromom, ja sam kroz prozor ugledao djevojku koja nema više od 15 godina. Dočekuje nas na tom aerodromu. Također djevojka bjeloputa, ogrnuta od crni ogrtač. Kaže, ja sam mu pitao, kada smo izašli iz aviona, ove studente, ko je ova djevojka? Pa kažu, taj djevojka došla iz Evrope i otvorila je u ovom selu, u ovoj divlini, internat za brigu o jetimima, o siročadima. Ona tu boravi sa njima, odgaja ih, liječi ih, brine se o njima. Naručila je od nekih hršćanskih organizacija da joj pošalju lijekove, pa je došla pred ovaj, a vi onda preuzmi Pogledajte, djevojka od 15 godina. Kako naši mladići i djevojke sa 15 godina razmišljaju? I šta je njihova preocupacija? Ova djevojka... Od 15 godina došla iz Evrope, ostavila sve ljepote, sva uživalja, ostavila svoju porodicu, rizikuje svoj život. Radi čega? Radi Dunalkane, radi svoje vjere, ili radi svoje nevjere, radi zabludi. Gdje mi musliman, Gdje smo mi muslimani? Kaže, nakon toga otešli smo da posjetimo neka ostrva koja su pripadala ovoj zemlji, također smo morali da prijeđemo do tih ostrva sa avionima. Kada smo došli do plaže, rekli su nam da moramo da bi došli do tih ostrva krenuti dva sata prije sabaha sa čamcima da bi došli. Jer nema čamaca sa, sa motornim pogonom. Moramo da idemo sa običnjim čamcima sa veslama. Moramo krenuti dva sata ranije da bi došli do tih ostrva. Ako malo zakasnimo, podigne se nivo vode, voda se rastavlasa i odbija čamce od, od ostrva. I krenu smo dva sata, kada smo stigli bili smo premoreni. Znači iako su ta ostrva blizu, opet se... Umoriš, izmoriš dok dođeš do ti ostrva. Ta voda je talasa, ali je smjerenija prije zode nego posle. Uglavnom, kada smo došli na ta ostrva, riječ je bilo jednom velikom ostrvu, nismo legli da se odmorimo. Kada smo ustali za vrijeme akšan namazak ili pred akšan namaz, ja sam pogledao kada je ono, mala ostrva na sve strani. Divo vode se podigne i onda od jednog ostrva postanu mala ostrva. I onaj ko želi da prijeđe sa jednog ostrva na drugo mora da prijeđe ujutro. Ako ga uhvati akšan, namaz mora da čeka sve do sutra dan. Zbog čega ovo pričamo? Da vidite kako ljudi žire na ovim mjestima. I da vidite trud kojeg gulažu drugi Ovakvim ostravima. Ne možeš se približiti plažu s tim sabijonima. Ne možeš doći do tih ostravalsim sa čamcima dva sata prije sabah. Ako želiš da priđeš sa jednog ostrav malog na drugog, moraš da priđeš ujutra. Ako te uhvati mrak, moraš čekati do sutra dan. Uglavnom kaže mi smo se probudili pred Akšan. Brak je bio žestok posle Akšana, mažak, nema struje, nema nikakvih znakova savremene civilizacije. Mi smo krenuli da hodamo po tom osteru na kojoj smo se zadesili. Da smo hodali prosto osteru, Ovi studenti su me pozvali da pogledam. Tam. Pogledao sam kadono kuća koja je bila ograđena sa ogradom visine metar ili nešto više. I pozvali su me da priđem toj ogradi da pogledam šta ima unutra. Ja sam pogledao kadono magaci. Jedni leže, jedni spavaju, jedni jedu, jedni hodaju okolo. Pa sam upitao zašto mi pokazuju magace. Kažu Na ovim ostrvima ova životinja se razmnožaje mnogo i ljudi su se dogovorili da ih niko ne jaše, da ih niko ne koristi, nego da se otjeraju na mjesta gdje ne boravi ljudi. I onda se među tim magarcima proširila zarazna bolest. I jedna žena iz europe iz Italije, došla je na ova ostrva da liječi te magarce i da se brine o njima. Pogledajte, nisu se zadovolili samo na ljudima, nego su došli da lijeće životinje, došli su da čine dobro životinjama, samo da bi svoju vjeru. Kaže, mi dok smo pričali, kao da smo malo povisili tonu razgovoru, kad žena proviri za potkrovljati te kuće, imali smo sa sobom svjetiljke, ja sam uperio gore, kad ona njevojka nema više od 30 godina, kada je vidjela da smo mi pratila se u kuću. Pogledajte na kakvim mjestima ljudi žive, na kakvim mjestima muslimani žive, s kakva iskušenja prolaze. I pored toga, pogledajte na kakva dolaze ljudi da mj koliko odlicanja, koliko napala i koliko truda trud ulažu u širinje svoje vjeri. Gdje smo mi muslimani? Koliko mi radimo za vlavo vjeru? Koliko mi ulažemo sve i metaka na ovom Koliko rizikujemo i koliko dovodimo sebe u opasnost radi Islama najmanja opasnost, ako nam se ukaže možda se tri, četiri puta preispitamo da li treba ili ne treba. ako znaš možda na, na putu do džamije da bi te nešto moglo zadesit predomišljaš se, da li da odeš na namaz a da ne govorimo o drugim stvarima mi ne pozivamo ljude da idu sad u Afriku pozivamo da ljudi urade za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru onoliko koliko mogu da uložimo svoj trud u radu za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru Bola da je tave lul. Bola da je of truth i usporedite njihov trud sa našim trudom također šef spominje primjer jednog vladića kaže jedne godine sam dok je predavao na islamskom univerzitetu u Medini obavljaju hač sa studentima koji su novi inače na univerzitetu svake godine novi studenti imaju priliku da besplatno obave hač novi studenti koji predvonno nisu obavili hač univerzitet vodi ih besplato na hač i uvijek odredi nekoliko profesora da im budu vodići i kaže jedne godine sam uh, ja bio od vodića I oni koji su bili na hađu znaju kada se prebacije sa minjena arefat, sa arefata na muzdelifu, ima tu puno čekanja. Velike su gužve, veliki umori. I dok smo čekali u autobusu, dok smo išli kroz gužvu ka arefatu, rano ujutro smo krenuli kada smo zapali u gužvu. Pored mene je stajao jedan mladić pa sam želio ući sa njim u razgovor da mu... Drže prođe vrijeme, ne bim ga malo raspoložio. Pa sam ga upitao odakle, on mi je rekao da je iz Koreje. Kaže, upitao sam ga da li je musliman svog rođenja ili je prihvatio islam. Pa mi je rekao da je prihvatio islam, da su njegovi roditelji i njegova familija porijeklom kršćani. Kaže, preseli smo se iz Koreje u Maleziju. I kada smo došli u Maleziju, ja kao omladinac željam isticanja, željam novih saznanja. Vodao sam po omladinskim organizacijama. I tako sam završio jednom prilikom u jed hrišćanstvo. Idruga sovšeda vrijeme s njima i odlučio sam da prihvatim kršćanstvo. Inače su bili budisti iz Koreje. Nađem prihvatim kršćanstvo. Odem kući, obavijestim svoju majku da sam prihvatio kršćanstvo i pozovem i da prihvati kršćanstvo, kao ona mi se odazove. Pozovem svoju sestru da prihvati kršćanstvo i ona mi se odazove. Pozovem oca da prihvati kršćanstvo i on prihvati kršćanstvo. I čitao ono diže u da prihvatim i postanim kršćanin. Kaže: "A ja opet želim nova saznanja, žena, isticanje i dokazivanja i da jesam bodao pomladinski I jednom završim u jednoj muslimanskoj organizaciji i malo pomalo sam se družio sa njima gdje lučim da prihvatim islam i pratim se kući ko majku da prihvati islam i ona prihvati islam. Pozovem sestu da prihvati islam. I ona prihvatiti islam. Onda sam se uopće na islam on odbija da prihvati islam. On je odlučio da ostane kristjanin i da ne prihvati islam. I kod toga je razgovarao moj majku istjerao nas iz kuće i mi smo se preselili na drugo mjesto. Ja sam saznao da islamski univerzitet u Medini aplicirao sam. Poslao sam svoje dokumente i primio sam ove godine da je on nalazi se sa vama na haču. Govelajte kako malo puta kada vaš momenta žedi nekoga da uputi ništa ga ne može od tog puta vratiti. I kažem međuvremeno mi smo stigli do Alefata i usješmo u šatore koji su bili predviđeni Za nas. I kada ja sam čitavo vrijeme posmatrao ovog vladjeća, kada smo stigli, sa nama bilo stotinak studenta, tak. svi smo bili premoreni, od Sabaha do podne na smo putovali, bili smo izmoreni, svi studenti su kolegali po šatoru, tražili su mjesto da legnu i da se odmaraju, iako je sunneta na refatu, šta, posle podne na Mazda, da se dobi, kada se podne i kindja uh, skraćeno i spojeno, i onda se dobi, poču se do veselo akşam na ali pošto su bili sve premoreni odlučili su da malo odmoraju pa će naknadno ustati da se posvete ibadetu I da ja sam posmatrao ognačić kada su svi polegali organizatori su donijeli lanč pakete obrok je ovaj mladić je ustao i svim studentima je podijelio te pakete onda je otišao uretasavodom i sima je nasu počašu vode i podijelio za divnim je taj trenutak šta ga je namelo kako to da on jedinik se sjeti toga da izmeti sve druge studente i kad sam ja posmatrao njega kaže na trenutak se sokreno na drugu stranu Dana što smo kadinama Tukmarića, dubio bi se izvin, nema ga u šatoru. Ja sam brzo izletio k da vidim gdje je. Ikoda sam oko šatora, kad zauku se između dva šatora, vidi ruke, i ja ne bio umrlet. Vidio ruke, po tom suncu suncu pojestine, i molio Allaha subhana taala i plačeo dole. Kada je pohizmeti ove svoje kolege, napojio ih vodom, izašao je i posvetio se dobru. Šta je naljalo ovog čovjeka pitanje, meni kiterim. šta je naljalo ovog čovjeka da se njegov trud razlikuje od truda ovih ostalih studenata? Žena za ahiretom, ljuba prema Allahus namatala, istiska spoznaja pravog puta. Mnogi od nas su možda u islamu 15-20 godina, umjesto da idu naprijed, idu nazad. Naš odnos prema Koranu, naš odnos prema namazu, naš odnos prema džaniji, prema znanju, prema ibadacima, kakav je? Kada smo zadnji put klanjali svi pet namaza da nismo zakasnili u džanju, kada smo zadnji put učili po jedan džuz Korana dnevno i tako dalje, moramo se preispitati moramo popraviti svoje stanje molimo Allah subhanahu wa taala da ove reci budu dokaz nas a ne protiv nas molimo Allah subhanahu wa taala da učini naše reči i djela ispredim da li njega subhanahu wa taala molimo Allah da nam oprosti grehe na sve zajedno spoji u džennetu molimo Allah subhanahu wa taala da nagradi svako od vas što je odvojio dio svog vremena i došao na večerašnje predavanje Allahu taala selam sallallahu alaihi